студентські роки ми зачитувалися його статтями і нарисами в радянській Україні. На сірому тлі української журналістики він був єдиною зіркою. Було навіть дивно, де в наших умовах розрідженого інтелектуального простору, агресивного догматизму, жорстко регламентованої свободи дій міг узятися справжній корефей. Не говорити му про літературну майстерність Колесника, про його багату лексичну партитуру, посеред безстильних протокольних писань скромних трудівників пера, він був унікумом. Це був письменник у газеті, який умудрився і лишився письменником, і привчив усіх до того, що йому чи не єдиному належить саме така роль. З-під його пера виходили ядучі фейлитони, критичні, буквально на грані фолу статті, документальні оповідання, котрі газета видавала за нариси. Було просто фізичне відчуття насолоди, відчитання цього артистичного і соковитого письма. І якось прозвучала новина колесника за статтю «Верблюди капуста, присвячену штучному зрошенню», чомусь лінчували на політбюро і уліпили сувору догану того ж політбюро. Рідкісний випадок, бо на неправедну розправу жертв, як правило, спускали нижчим партійним органам. Далі, по якомусь часі, чуємо, що бідного колесника знову витягли на засідання Політбюро, де на вигнали з партії і видали вердикт про категоричну заборону працювати у пресі. Безжальна розправа над абсолютно лояльним прокомуністичним чоловіком. У студентські роки він був секретарем комітету комсомолу всього університету. Йому пропонували бути секретарем ЦК ЛКСМУ з питань ідеології. Але він відмовився від хліба не тільки з маслом та спецмагазинів, а й від персонального автомобіля з водієм та перспективи подальшого кар'єрного зростання. Він був фанатично відданий журналістиці, як Валентин Овєчкін, Юрій Черніченко чи Анатолій Стреляний у Росії. У своїх писаннях він був державною людиною, бо мислив справді про державні інтереси, і його верблюди Капуста – це інвектива з приводу окозамилювання в справі штучного зрошення. Фейлетон виразно перегукується із сатиричною повістю Сузір'я Козлотура Фазіля Іскандера, якого, до речі, навіть висували на здобуття Ленінської премії, а нашого Степана Колесника наші рідні держиморди розпинали як розбійника з великої дороги. Він подавав апеляції, їздив шукати правду в московський ЦК. Там давали спеціалістам, десяткам, на рецензію його творіння. Кілька разів у парткомісії ЦК йому навіть показували рецензії спеціалістів. Неодноразово там зустрічалася фраза на взір «очень дільна стаття». Але ситуація, підданого жорстокому строкізмові, залишалася незмінною. Як це так? Переглянути рішення Політбюро. Партія не помиляється. Виключили, значить було за що. Колесник бився, як риба обліт. Роками писав супліки, гнівні звинувачення, чолобитні, намагався добитися аудієнції, аж у високопоставлених функціонерів. Але все було намарне. Це була тупа, дурна і жорстока машина. Вона могла зробити з безневинної людини що завгодно, і ніхто ту людину не годен був вивести з-під удару. Минуть роки, і стараннями його друзів, які працювали на низових посадах в українському ЦК, йому дозволять працювати коректором у видому журналі. Потім Крига скресне, його справу переглянуть, поновлять у партії, і він почне видавати книжки документальної художньої прози. А вже в роки Незалежності запросять вести спеціальний курс журналістської майстерності в Інституті журналістики. І він стане кумиром нового покоління неофітів журналістики. Видасть дві гнівні книги «Окрадені села», гадаю, точно названими потребує докладної анотації та куди пливе ескадра, про те, як Україна беззубо веде переговори про поділ Чорноморського флоту з Росією і поступається національними інтересами. До речі, мало хто знає, що саме Колесника призначили заступником командувача Чорноморським флотом Касатонова ще до розподілу флоту. Колесник був квотою України в керівництві флотом. Він приступив до виконання обов'язків і зрозумів, що українська влада абсолютно нічого не робить для того, щоб затримати для України флот. Навіть не веде там ніякої агітаційної роботи. Степан Колесник виявився одним у полі воїном. Що стало далі, читач добре пам'ятає. Нас обдерли як липку. Російський Крим наш починався тоді. «Сьогодні я зустрічаюся з цим незеньким, уже поважного віку чоловіком, але жвавим, як ртуті, і вогненно словим, та вислуховую його нещівні характеристики нашої продажної ледачої, а головне не україноцентричної влади і думаю». Чому туди, нагору, в кабінети можновладців рекрутуються, здебільшого безнадійна погань, а такі ідеалісти з бездоганною людською репутацією, високим професіоналізмом як колесник, їх немало є й у молодших поколіннях, лишаються незатребуваними? Що це за селекція, коли в міністрі або в президентську адміністрацію підбирають індивідів, які не тільки ніде і ні в чому не проявили себе, не вражають суспільство інтелектом чи громадянськими подвигами, а й навіть незрідка мають липові дипломи про вищу освіту. Якщо так триватиме й далі, то наша держава приречена сповзати вниз, хоча, здається, сповзати вже далі нікуди. Ще мить, і ми досягнемо абсолютного дна. Але я випав із жанру порушив узяти собі правило нарації. Як зрозуміє читач, сталося це не через невправне володіння мистецтвом вибудовувати мемуарне повістування, а через те, що на кожному тексті лежить печать доби його народження. А тут, зважаючи на час і особливість нашої ситуації, ця печать вийшла аж надто жирною і неестетичною. Ще кілька епізодів з літературної України, які ніяк не можу забути. Телефонний дзвінок повісився Григір Тютюнник. Здавалося б, цього ніколи, принаймні, саме в ті дні, не могло бути. Нарешті його нібито лишили в спокої. Принаймні, перестали цькувати. Він купив собі Запорожець, і йому присуджено тоді ще престижну. Другу після Шевченківської премію імені Лесі Українки. Я надрукував у літературній Україні захоплену статтю «Вічна загадка любові». Заголовок узяти із його слів «Нема загадки таланту, є вічна загадка любові». Грігір заїздить у двір спілки письменників, стає під вікнами відділу критики, у своєму незмінному кожусі з-під шапки вив'юнюється пасмо смоляно-чорного волосся, усміхається, як це рідко бувало, не тільки устами і очима. «Хто тут наклепник слабошпицький, що набрехав, начебто тютюнник, великий письменник?» «Я, Грицю, грішник, наступного разу напишу так, як велів чалий, на слизьку стежку стали, тютюнник, або не тією дорогою пішли, тютюнник. Отож, зробив би так, то вже мав би і квартиру, був би секретарем спілки, а так прозябаєш у цій смердючій конурі. Сідай хоч покатаю, дорого не візьму». Земля вкрита тонким лагідним сніжком, небо високе і чисте. Легка пара з рота супроводжує кожне наше слово. Здається, саме в цей час увесь світ разом з усіма людьми змінюється на краще. Яке-то щастя – жити в передчутті чогось доброго. Грицю, мені навіть незручно вітати тебе з цією премією. Бо ж тобі давно мали б дати Шевченківську. Та нічого». Добре, Леся Українка була свята жінка, а ми ця премія як реабілітація невинного. Ми їздили по місту. Помітно було, як Григорові подобалося кермувати. Похвалився тим, що він у зав'язці, тобто не п'є. Мені також було радісно, ніби цю премію одержував я. Все життя його може налагодитися, подумалось. Не вічно ж йому бути ізгоєм. А Григір розповідав, що перечитує Лесю Українку, щоб приготувати свою промову при одержанні премії. Ще обмовився, що дуже посварився зі своїм другом Вінграновським. До речі, вони обидва були висунуті на здобуття цієї премії, отже мимоволі конкурували один з одним. Вінграновський з гарячу дозволив собі якесь непоштиве слово про Лесю Українку, і гарячий Григір йому наговорив усякого. Тепер Зняковило те згадує. То був прекрасний день. Мій таксист возив, куди мені було треба, і куди треба було йому. Навідали ми його дорогих друзів Петра Засенка в молоді і Анатолія Шевченка в українській мові і літературі в школі. Ти, Гришо, кидай вимучувати свої новелки. Більше заробляй.